El is húztuk, fél órája kellene mennie a felvételnek, de hogy. Uh, igen, fél tizenégy <gül> <gül> Igen. Ez hogy alakult most, hogy ilyen, ilyenkor végeztél? Ilyenkor hétfőn későn végzünk, igen. Tényleg is hétfőn nem szoktunk felvenni a ugye? Mindig hétfőn veszünk fel a Hogy, hogy lehet az új? Vagy mindig szabad napot, fel? mert tényleg ki, mert az viszont termesztő. Igen. Szerintem nem érdemes beszélni a munkámról. Nem a munkádról beszélünk, Jó. mert beszélgetni szabadságokról. Nincsen szabadsága. Má, lép, szerintem nem is érdekesett hát például. Arról volt szó, hogy ezek az alkalmak az ő szabadságának a terhére jöttek létre. Igen. Azért kérdeztem, ha, hogy mennyi ez... szabadságot hagyték egyik. a, a, a, a igen, de hát ez tök jó vagy, hát igazából nekem a szívem neki jól esett valahol. Ez fontos. Hát jó, hogy neked fontos annyira ez a János, meg ezek a beszélgetések, hogy minden alkalommal kivet egy-egy szabad napot, ezért kérdeztük meg csak. Ennyi voltam, és ezért nagyon hálás. Akkor jó, éles. Ti fontosak vagytok, de ma is arra gondoltam, hogy és talán a fiala megérti, hogy annyira reménytelen a magyarországi helyzet, hogy így belül már nem látom értelmét, hogy beszélgetünk. Én sem. Annak igen, hogy találkozunk, és az szívesen, sőt, szabadságot is veszek ki, de hogy milyen témát hoz fel a fiala, és lesz-e, értelme arról beszélgetni, abban már nem vagyok biztos. Ebben én sem, olyannyira nem, hogy igazából csak miattatok vagyok itt. <g other> és és az van az van, hogy hogy néha mert hogy mert hogy áhívnak néha ilyen beseget és besegetős műsorokba ide-oda és nem megyek tehát ahol ugye ahol beszél tehát vagy így effektusos beszélni kell az vagy nem nem megyek 25. fejnek tehát hogy amit monyál a jép a fejlem úgy én köszönöm szépen szeretném 5-be vannaz szeretném majd befejbe néha ilyen dolgok is kijön néna kimi természetesen megnézni és azt gondolom hogy nem biztos hogy Akarok, vagy tudok olyat mondani, ami bármilyen módon is hmm. uh, uh, bő, léptetne Na egyet a világon. Vagy az ha, az ha az léptetne, az léptetne is, akkor sem biztos, hogy ott akarom elmondani, vagy nem tudom. Tehát, hmm. meg, meg önmagában a, a műfaj már annyira terhelt egyébként, hogy hát minden, az tényleg azt szoktam mondani műncsékként, hogy, hogy én egyedül ide vagyok hajlandó eljönni, azért, mert itt tényleg nincs. tehát vagy, Szóval... A hely, ahol még a szerkesztő sem mondja meg valójában, hogy miről fog beszélni. Még ha szeretné is néha, akkor sem. Igen, néha, az azért mondom, hogy nem, inkább az országgal van probléma, nem veletek. Én is ezt gondolom, hogy alapvetően igen. De ezt csak azért kérdeztem az elején, mert külön. Jól esik ez nekünk, szívünkben. Jó, gyerekek, nem gondoltam, hogy ilyen kevéssel is lehet, de, de sok oké. Minden. Hát ilyen vagyunk, Igen. isták. Szeretetet könnyű kifejezni ilyen apróságokkal is, ami egyébként... Valakinek meg... nagyon nehéz amúgy. Igen. De nekünk nem. Mi veszünk be jelleket. Múltkor az nem bírtam magammal, mert először nem jutott az eszembe az a film, amit előző este néztünk, aztán nem jutott az eszembe a vége. De, aztán mind a kettő eszembe jutott, de most nem fogom ezt felidézni, nem. viszont azt tudom nektek mondani, hogy halványira gőzöm nincs, hogy a múlt héten látott egyik, melyik filmben volt az, hogy egy pali minden átmenet nélkül elkezdett egy fát ölelgetni. Még talán ismerekét is. De. És el is magyarázta, hogy miért teszi, de arra sem emlékszem már, talán a lájám nézőn volt, de erre nem teszem rá a főesköt. Hát vannak bizonyos teóriák, amely szerint a, a fák mint olyanok uh, um, energiákat uh, uh, mozgósítanak ő magukban, és ezt az energiát megtapasztalni jó. Nyilván ez nem alaptalan, hiszen minden, ami él és mozog, abban van energia, uh, működik, uh, és uh, hogy ezt az energiát hogyan lehet megtapasztalni, az már egy másik kérdés, ebben vannak viták, nyilván közöttünk is olnának viták, hogy ezt az energiát hogyan lehet elérni, de hogy alapvetően vannak, akik az gondolják, hogy a fákon keresztül lehet kapcsolódni a természet energiájához, Én nem vagyok ezzel annyira szkeptikus, de, de magaménak sem vallom ezt a, ezt a nézetet. Azt már inkább egyébként, hogy a fák az egyik legfontosabb de szerepet töltik be a bolygón az életünk szempontjából, és az egyik legérdekesebb életközösség, a szó értelmében közösség. Van -e nekem egy... Nekem alvómaszkóm is van. Azt is jó elkezd. Mind a mai napig, ne viccelj, akkor egymáshoz bujunk Nekem is van egy alvómaszkóm, bár Alvó most... Alvómaszkó, de mikortól? Hogy mikor, mióta van alvómaszkóm? Igen, ez egy mikori alvómaszkóm. Emlékszem, mikor a Beke László a bölcsészkaron a dadáról tart előadást, és lenni lenéz a szaknyaromba, és akkor is mindig volt macskóm. Uh -huh. Tehát nem is tudom, az nem tudok válaszolni rá. Egyetemistakorban most is... De ez is. a macskó mióta van meg? Hát ez, ez a Brown Bill nevű macskó, ez 15 éve. Nekem egy a macskóm van szintén. hol van? Hát most otthon nem hozom el ide. De akarod el. De nem, nem, nem. nem, nem hát az ágyban, ágy, ágy, ágy, nem. Ágy, nem. és akkor az ott van az ágyban. Igen. És akkor az eltén, akkor, akkor vetted a mackót, gondolom. Nem, nem. csak az, az, egy más mackó, mackó. Még, még... az egy másik még. Ez egy másik mackót. Jajajaj. Jöltek, a mackók mackó, jönnek, mennek. Ránézett a beke, és azt mondja, és megállt, és azt mondják, na no, ez odada. Csak az azért ugrott be, hogy ez jó. egy professzorom is kiszúrta, hogy van mackó. Mindig volt. Nekem is van egy maccó. Amikor jön a csaj, akkor kiszállítom. Érdekes, nem, nincsen tömegszex. Nincs tömeg tömegszex. És nem sértőd ki meg a matkó, hogy ő, ő csak akkor jól neked, amikor... Hát de haragudj! Én csak érzem, hogy... hogy... Ez nem demokrácia. Ez nem demokrácia, ez nem Hogy, nem nem nem nem nem hogy ki van tasszik olyankor, mikor... Minden módot az ablakban nézheti. Jön és, jó, hát de... Több felé is, is nézhet, ha akar kérdez az ablakon, ha szégyenlős, nem tudjuk ki. Jár, én értem. A, a tárgyaknak is van energiák Persze. a bizonyos keleti fotófiák szerint. Amúgy is van, hát minden, ami... Igen, valószínűleg, igen, De fizika szerint, fizika törvénye szerint. Szerint is, igen. igen. Fiala János vagyok. Ma egy kaleidoszkópszerű beszélgetésnek voltak, vannak, lesznek szemés fültanúi. Eredetileg az egyik szereplő bűbeszédűségét szerettem volna lerövidíteni, ez ugye végig kellett nézni a műsort. Amikor rájöttem, hogy a számomra kifejezetten jó benyomást keltő beszélgetés valójában sokszor semmit mondó, ezért egy életem, egy halálom ebben a sorozatban először úgy döntöttem, hogy megszerkeztem a beszélgetést, amire eddig nem volt példa. Hát most lett. Ennek következtében az ötödik percben mondom el a szereplőket, mondom el, hogy elérhetőségem dörö.fialjanos Most tehát következik a bakács csider pion fiala beszélgetés, amennyiben Reflexióik vannak, azt küldjék el a dörö.fialajanos.kukac.gmail.com e-mail címre. Itt mondom el, hogy legyenek szívesek, iratkozzanak fel a kejfejjelcsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és amennyiben módjuk van rá, támogassák a szűk számú a Patreon által. És akkor most következzenek állatok, vaddisznók, de főleg mockók. Csak Csak már macskokról nem... van szó, és én, én egyébként ültem réten macskóval szemben. Szín János segített abba, hogy. De, a, de a, nekem is segített. Szín János egy nagyon érdekes film. Igen, a, igen. A, én kedvelem amúgy. Aha. Én is. De és az a, az. A... Beültetett azért üveglap mögé. Nem, kezdődött. Kivitt, kivitt. ember? Nem, nem, ez Erdélyben. Ezt elkezdtem kögni, akkor rám szólt, hogy azt ne. Ezt ha lehet, akkor... Igen. Most és miről beszéltek, mert semmi. Medve... Nem medve... Nem. Medvész... Medvész... medvész. Medvepásztor. Medvepásztor. Úgy tényleg. Magyarországról költözött ki, ki Erdébe és egy elég uh, uh, tragikus, és abból egy nagyon, uh, hogy mondjam, emberi felállásnak a vagyis mondjam, tanúságtétel, ez a két, két lábón élő ember. Um, milliárdos volt és miután mindenit elvesztette, kiköltözött Erdélybe és elkezdett medvékkel foglalkozni úgy, hogy igazából nem nagyon értett a mentékhez, közben tanulta meg a medvékkel való bánásmódot. Nem nagyon van ilyen iskola, hogy hogyan bánjunk a medvével hát igen. és nincsenek ennek tételes a lehetőségei. De az edélyek meghallották, tálokatási... hogy kunságból származik. Hát kiröhögték nyilván. Kiröhögték, de aztán csak az lett, hogy úgy indult a dolog, hogy egy szállodában meg kellett volna oldani a medvéknek a problémáját, hogy a kidobott étel, meg az ilyesmik, azok ne vonzák őket oda. Vonzák őket oda. Hát a, a, itt, tehát ilyen egyszerű dolgokkal kezdődik a dolog, hogy nem dobom ki az ételt kukába, és akkor biztosan nem fog oda jönni a medve. Tehát, hogy, és ha ezt az ember tudatosítja az alkalmazottaiban, akkor nem fog oda kerülni a, a hús, a bármi, ami szagra oda vonzaná a medvét. És innen ebből, aztán felépített egy egész vállalkozást újra. A fotós fiúba, igen, a igen. elfelejtettem a nevét az egyik legnagyobb legjobb világon, az egyik igen, nagyobb, igen. legjobb természetfotós, hirtelen akartam mondani a nevét, nem itt eszembe, mindegy, a, az összes lehetséges természetfotó fődélyet megnyerte, és neki épített uh, uh, leseket, állatleseket. Uh, ez, is egy, uh, ez a fotós fiúnak volt a találmánya, hogy hogyan nézzünk meg állatokat úgy, hogy ne zavarja őket a, a létükben, és ne is vegyék észre, hogy én ott vagyok, mert azzal már zavarom. A mezővel kapcsolatosan e azt akartam mondani, csak el ez a szó, hogy az tudod, hogy a, a Maci miután megtermékenyítette a, a mamát, akkor pár hónapig még együtt élnek családba és a, elzavarja, képzeld a kikit. A mama, a papát. Ja És kérdétek, minden papa, mackó, magányos. Ó, oh. ennek nem az az oka, hogy amúgy meg nem egy kicsiket? Nem, ekkor nagyon közel került, mert fölismertem a sorsomat a, a medvében. Tényleg, tény, képzeljétek el, tehát amíg szükség van a papára, addig ez pár hónap is utána mehetsz. Hát. Eltelt 25 perc, és még nem beszéltünk Magyar Péterről. Kibírom a következő 45 is. Szerintem a, a... Nem beszéltünk sokakról, másokról se. Igen. Ebbe egyedülállóak vagyunk, annyi uh, politikai elemzőt, kommentát hallgattam, hát komolyan elképesztő. És hát vannak még ezen kívül a hírességek, akik különböző emberekhez járnak körbe, és egyfolytában tudnak mondani még mindig valami érdekességet magukról. Mindig? Ez az, ami? Hát próbálkoznak, ez az, amiről te beszélsz. Igen. Egyszerűen az van, hogy nem vagyok, én legalábbis nem gondolom, hogy annyira érdekes vagyok, hogy, hogy annyiszor... Mindenki érdekes, tehát azt hát ezt, ezt, ezt tapasztalatból tudom mondani. Azt de el, nekem légy szíves, hogy hogy vesztetted el az irataidat? Kiesett a zsebemből, konkrétan. Ez történt, Kiszálltam az autóból, és kiesett a zsebemből. Hol az irataidat? A zsebemben. Melyik zsebedből? A jobb zsebemben mindig egy ilyen kis irattartó. a dologgal. Életemben nem sokszor kétszer történt velem hasonló, egyszer a vonaton hagytam, azt is megtalálták, meg egyszer ellopták egy irodalmi felolvasóesten. Ez számomra teljes sok volt akkor, hogy ez megtörténhet. Rajangó lehetett? Nem, messze nem, mert hogy én is csak nézni mentem. Á. Nem tudom, tehát hogy... De ezt kilopták? Ki, azt kilopták. A, egyértelműen, itt viszont azt történt, hogy elhagytam, és azt valaki felemelte. Ez egyébként szintén lopás, tehát vagy a törvény keze az, vagy a törvény szava az legalábbis ezt mondja. A gyakorlat az egy kicsit mást mutatta a rendőrség az különböző érthető, és különböző kevésbé érthető okok mentén nyilván nem foglalkozik ezekkel az esetekkel. A feljelentést ettől függetlenül megtettem. És uh, hát miután kedvesen megkaptam az információt, hogy túl sok dolog nem fog történni az ügyben, uh, úgy gondoltuk a Johannával, az én csajommal, hogy uh, megpróbálunk azért utána menni a dolognak, mert uh, kellene mennünk éppen külföldre. Ezt a Facebookon érted, onnan tudom. Igen, a... konkrétan másnap már kellett volna, hogy induljátok egy nyaralásra, hát ugye? Igen, hát, hát amikor... Fontos, hogy, a... Igen. Ugye egy nagyon gyors nyomozásnak kellett ennek lenni. Hát igen, hogy gyorsan kellett, hogy kiterüljön a dolog, vagy legalább... A... Hát először végig minden, minden lehetséges fórumot, meg minden lehetséges eszközt bevetettem, hogy, hogy gyorsan pótoljuk az irataimat. A 21. században ez meglepően lassú. Egy, egy dolgot, kivéve az útlevél. De az édes kevés, hát jogosítvány, meg minden nélkül, az nem sokra megyek. És az útlevél megvan másnapra, az ilyen gyorsított eljárásban, de csak az útlevél, semmi más. A minden minimum két hét. Le volt foglalva a számot? Le volt kis ki, volt, ki volt fizetve, tehát, hogy az ilyen tavaly lefoglaltam, mert akkor sokkal olcsóbb, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen, a, ilyen ügy. És... Megyünk ki, Megy hogy is, van, hogy... Mindegy, hova mentetek? Olaszországban. A Megy a hajó, irány észak, kiálltják a tenger igen. Igen. <gül> a, És uh, hát a másnak nem volt, uh, illetve édesanyámnak van jogosítvány, de nem fog levezetni 3000 kilométert, ezt nem is. Uh, Ő már ilyen a bizony hogy a barátnőd és anyukád. Igen igen, igen, igen és meg a nővérem Négyen mentünk. És, uh, hát nem, nem lehet intézni a papírokat, tehát hogy olyan, olyan nincs. Uh, Mm, olyan sincsen, ez, ez, ez egy meglepő tanulság, ha az embernek van jogosítványa, és kap egy a, ideiglenes jogosítványt, azzal csak Magyarország területén lehet vezetni. Ez olyan, mintha egy kicsit, <gül> ilyenkor, a, ha az ember elhagyja az tehát ez olyan, mintha egy kicsit kivágnának, be, kivágnának belőle egy részt. Tehát, hogy az, az, az addig az időpontig nem létezik az a, az a lehetség, vagy lehetőség, ami minden mindennapos. De olyan, mintha ez így kitörlődne az ember rendszeréből. Érted? Tehát, hogy senki nem vesz arról tudomást, hogy valójában 20 éve van jogosítványom, ö, sőt 23, de hogy, a, a, hogy így. A, az az egy, a, tehát, hogy ez egy ekkora kis plastikkártya, amiről minden információ minden országban azonnal elérhető. Pontosan. Tehát, aki akarja, az rögtön ott a helyszínen ki tudja deríteni, hogy nekem van a jogosítványom, vagy nincsen, hogy azt most éppen elhagytam, vagy nem, az már bocsánat, a, szomat érdekel. a, a rendőröket érdekli. Tehát, hogy olyan nincs, hogy én átmenjek a határon ideig elősorosítani, az nem lehet. Tehát, hogy ez, a... Egy másik szerelmi bánatom idején, amikor Amerikában voltam, de az még nagyon régen hmm. volt, ezek régi történetek, akkor Nemzetközi jogosítványt kaptam, amit egyszer elkért New Yorkban a rendőr, és onnantól kezdve lettem nagyon izgalmas számára, mert az akkori nemzetközi jogosítványt Magyarországon kiállítottak, ez egy ilyen harmonika szerint végtel hosszúságúra kinyújtható izé volt, amin talán oroszul volt egyébként csak felírva a dolog, tehát angol nem is volt felírva. <gül> és akkor kérdezte tőlem, hogy én ezt miért adtam neki oda, mondván, hogy ő a jogosítványomat kérte, és én mondtam neki, hogy ez a jogosítványom, mondta, hogy ő ezt erősen kétli. Igen. De valahogy sikerült meggyőznöm, mérhetetlen izé, hosszúságú papír volt. Azért kockázatos egyébként ez a játék, mert ugyan ritkán állítják meg külföldön a honpolgárokat, és több biztatást is kaptam, hogy nyugodtan induljak neki. De az van sajnos, hogy Olaszországban, ha még... Isten egyszer-egyszer meg, megúszták az emberek, hogy a rendőr kedves volt és rengedi. Ezer euró a büntetés. Ezért van az... Ezer euró? Mert egy Nincs vagy nada, két hét korábban valaki megkérdezett, hogy tudok-e segíteni, és hát tudtam, de aztán nem vettem igénybe. Olyan 800-1000 fontért bármilyen dokumentumot hamisítanak. Persze. Hívják fel. Jó, a, meg... A... Mert a, ugyanannyi, mint majdnem, mint a büntetés, tehát megéri. Persze, ennyire nem érte volna meg a múl. Szóval, de minden ber... dokumentumot? Igen, köszönöm mindent. Tudom. Jó, jelentkezem. Jó, azért mondtam, hogy van egy szükség van. Volna a kötötteim. A, a lényeg a lényeg, hogy nem, a, nem maradtunk végül itt van, hanem az történt, hogy a, a telefonom, mivel a bankkártyámat is ellopták, nem csak a jogosítványomat, a személy igazolványomat, a, lak, a lakcímkártyámat, az adókártyámat, a, a mindent. mindent tényleg mindent. A, az volt a szerencse, hogy a, használták a bankkártyámat. Nem nagy értékben, ez egy 16 ezer forintos a, dolog volt, amit egyébként a bank jóvá írt. Tehát, hogy ő, még csak azt sem mondhatom, hogy ez végül a, a kukában, vagy másnak a pocakjában, vagy tüdejében landolt. Cigarettát, alkoholt, és a, némi nemű ételt vásároltak a, a bankkártyával. És hát... A, a pontos cím ugyan nem volt meg, hanem a Bolt neve, mint olyan meglett, amit Nézd. vásároltak, és beventünk több lehetséges helyszínre, és ezek közül Johanna rátalálta a legfontosabb helyszínre, ami konkrétan a lakásunk alatti dohány volt. Uh -huh. Itt az eladónő felismerte a helyzetet, tehát hogy ő aznap délelőtt 11 órakor egyszer sikeresen és többször nem sikeresen, fizetett valaki egy bankkártyával, és még azt is mondta, hogy amúgy a környéken nem ismeretlen úriemberről van szó, és még meg is tudja mutatni. Elővette a telefonját, kikereste a vonatkozó a. részt, Szeretem. vonatkozó részt a Népszínház TV-ből. Innen is. Innen is köszönjük a, a Népszínház TV-nek. Az mi? Az egy, a, ajánlom a figyelmedbe. Nagyon jó csatlak. Sőt, mindenki figyelmébe. Egy, igen, mindenki figyelmébe. Az egy, szerintem az egyik legjobb YouTube csatorna, a Népszínház beli dolgokkal foglalkozik. Csak, Oda csak a Népszínház Jós, Beszél a jóssal, megkérdezi az utcaemberét, hogy, a, hogy a, mit gondol a jóslásról. Betörik a, a buszmegállónak. És ez a az a illető, ez milyen címszóval szóval szerepelt benne? Talán éppen a Csikke káldobásáról készült riport a Népszínház utcában. És ez a kérdezték. Elrakja a mert Nem, nem. Nem ő. És szerepelt az egyik és? adásban, és megmutatta, hogy ő az. És? És ha nem, ha egy órát várok, akkor biztos, hogy fel fog itt bukani. kiáltunk a, a bolt elé, <gül> megérkezett. <gül> és a, hát, hajléktalan, hátrányos helyzetű egyéb a, a problémákkal mentálisan is terhelt a úriemberről volt szó, ezért a... a könnyebb is, meg nehezebb is volt a helyzet, azonnal bevallotta, hogy a bankkártya nála volt és használta. Tehát, hogy az egy másodpercig nem tagadta, nem, nem próbált elszaladni, vagy, vagy úgy csinálni, mint aki nem csinálta ezt. Tehát, hogy uh, alapvetően látszott rajta, hogy egy rutinus versenyzőről van szó, de minden problémájával együtt. És uh, eddigre én már ugye megtettem a rendőrségi feljelentést, aminek nyilván azzal is, azzal is szembesültem, hogy a, a, igazából a lopás, mint olyan, az nagyon csekély mértékű bűncselekmény ahhoz képest, ami a bankártya használatát jelenti, mert hogy az a, a személyi adataimmal való visszaélés, elektronikus rendszerre való visszaélés, csalás és lopás egyaránt. Ez alsó hangon négy év nyitás. Tehát, hogy ez négy év. Alsó, itt indul. Tehát, hogy a, és ez volt az egyetlen érvem, Igazából az van, hogy ő egy olyan figura volt, aki a, bárkinek vásárol bármivel az utcán. Tehát, ha te oda hozzá lopott bankkártyával, hogy tessék, vegy nekem három üveg vodkát, abból egyik a tiéd. Többi dolog is nála volt? Nem. Azt nem kapta meg. Tehát, hogy ebben ez volt a. Én, Alapvetően... Hogy ezt valaki odaadta neki? Persze, tehát ő abból él tulajdonképpen, hogy ilyen piszkos eszközöket használ fizetéshez, másoknak bevált. És azt nem mondta meg, hogy ki adta vagy nem is emlékezett rá? Emlékezett rá, hogy ki. De nem akarta megmondani. Még le is írta, hogy ki volt ez? Nem. Miért akar a Magyar Pétert ilyen helyzetbe hozni? Ezt csinálja a média, gondoltam, most én is <haz> ezt már ebben a műsorban, ebben a műsorban egyszer már oh, valaki be akarta húzni, valaki be akarta húzni Magyar oh, Pétert, akkor egy sikertelenül, majdnem <haz> sikerült kabátlopásba. Majdnem, majdnem sikerült De? De nem. bakás, azért te valamit tudsz, tehát azért ez, ez, ez, ez. Igen. Na és a hogy rövidre zárjam, Köszönöm, valójában, de igen, valójában nagyon ő sem tudta, hogy ki ez, akivel bizniszál. de elmondtam neki azt, tehát nagyon, nagyon szerettem volna bele sugározni az ő szemébe, hogy, az ő, hogy igazából a másik, akitől ezt a bankkártyát kapta, tulajdonképpen messze nem, jári, nem jár ebben a helyzetben olyan rosszul, mint ő, aki valójában nem is felemelte, meg nem elemelte, hanem csak áttételesen jutott ez a, a dologhoz. Egyébként azt is megmutatta, hogy hova dobta, szóval de mindegy. A, hát hatásosan elmondtam neki, hogy vagy az van, hogy előkerülnek az irodaim záros határod, időn belül erre volt 24 órája, a, vagy pedig van, van egy darab nevem, a, vagy hát ha nevem nincs is, nem tudom a nevét, de oda tudok menni és a rendőrségnek. Ő, hogy ő hogy volt az, aki a többi papírodat végül is Kilotta? Ezt uh, nem tehát, hogy, uh, uh, nem tudom biztosan azt, hogy uh, ő szerezte-e vissza az irataimat. Mert ugye a ]tól. rendőrségtől kaptad vissza, és a rendőrség, a rendőrség nem meg. A rendőrség azt mondta, hogy bevitte uh, egy állampolgár, aki itt és itt találta. Aha. A minap, és ebben a bokás be van avatva már, mert beszéltünk róla, szörföltem a csatornák között. Magyar Péterrel Igen. E és egyszerre csak a Lindára oh, kapcsoltam, és az volt a meggyőződésem, hogy az ott lévő főorvos, aki éppen beszélt Fehér Köpenyben, az a bakács. <gül> De hogy a mostani bakács? Vagy az akkori? Nyilván, az akkori bakás, aki azonos a mostani miközben lehetséges, hogy és közben kicserélődött. És akkor valamilyen alkalommal beszélgettünk, talán az ide felé való eljövetele kapcsán, és mondtam neki, hogy... és akkor mondta, hogy tényleg, te is szerepeltél filmben? Mert azt ugye tudjuk, hogy a Pion szerepel, a bakás szerepel. a Lindából. Hogyha hogy hülyék vagytok! Engednek. Mennyire menő. Ha, ugye? Ah, ez, a leg, ez, ez az egyik legmenőbb dolog, ami, ami történt az életemben. Azt én nem tudom, ami az én életemben történt, ö, ö, hogy ha. mit most. Hogy nekem ha, ezt, ö, éveken át, okay. és aztán ö, megmondom, te hogy szerepeltem-e, nekem a Linda főcím dal zenéje volt a csengőhangom. Én tényleg? Igen. Én nekem az lett babettám, tehát hogy. Ö, Nekem nem az életbabettá vált, nekem nem is lett babettám, mert hogy nagymamámnak volt babettája, viszont jó nagypapám, de az életbabettá vált. Viszont uh, én soha nem uh, ültem föld, sem meg babettá jó cikkeket. <hállt> annyira biztos, vagy, jó cikkeket. vagy, Jó cikkeket. te. köszönöm. Ó, a magyar narancs vagy csak nem? Ez jutott eszedbe a Lindáról? Nem, az, ho az hogy szerepeled A Linda, és, az, az főlem Egy megfelelő szintre. Nem, nem. igaz, a itt, magyar narancs is, itt, ezért... Puszul. hát pu pu pu pu azért szoktunk amúgy is. De úgy csak azt mondom, hogy ez, ez igaz. És a babettáját. Hogy. Jó. Annyi, hogy a Linda úgy a figura, illetve hát a óra által megformált fiatal rendőrcsaj, úgy a zene, úgy az egész, nagyon a gyerekkorom, és nagyon imádtam, és még most is imádom, és valahányszor oda tévedek egyébként, van egy ilyen csak magyar filmek, vagy ma... van egy ilyen csatorna, és a, valahányszor oda tévedek. Ott volt, ott volt. Na. Ez egyszerű, valahányszor én oda ami sajnos ritkán fordul elő, mert csak édesapámnál televíziózom, amúgy interneten figyelem azért showkat vagy műsorokat, úgyhogy ne szűnjön meg még az internet. Légy szíves, amíg nem lesz tévém nekem, na mindegy, szóval ahányszor én nem nem nem nem nem nem én nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem sem nem nem nem nem én csak a Bakács nem néztem nem nem nem nem nem a nem nem nem nem nem az, az, az, izé az. Melyik, melyik nem nem ami az Azzal... a, a, a, a itt van, szerintem itt, itt volt a forgatása. Milyen kórházon itt? Péterfi. Péterfi ott van, itt a Nem tudom, itt Látabljány. a szememben, a Mária utcában. Igen, az, az a szememben. Az. Az... Ott itt volt a forgatás. És teljesen úgy nézett, tehát apám fiorvos volt, ismertem fiorvosokat, és az nekik volt egy különlegük, meg járásuk sem, akár, ez teljesen alfetikusan, teljesen. Főorvos Azt ki lehet mondani, az ezredes úr. Aztán... játszottam még egy filmbe, az egy amerikai film volt. Wow. Nem az volt a fantasztikus, hanem eh, a, a Ragály Martin volt az Lee? operatőr. A volt. Oh. Igen, de amerikai rendező jó, volt. Hát az... És kerestek egy jó SS-tisztet. Na. És a Ragály mondta, hogy az, annak olyan feje van, mint egy bajor hentesnek, legyen ő. És tényleg ránézek, egy bajor hentes. Egy bajor, tesszük, igen, tesszük. igen, igen. És ki a Bánkénszlit kellett kínoznom, képzeld. Wow. A gyilkosok vannak, ez a címe. És az elején neki álltam, hogy meg sorozom, de azon a hogy majd a eljátsza. Ne, eljátsza. Uh, Nehogy hát, nagyon verjem. pont fordítva volt. Hát a. a... A statisztákat kellett lecserélni azért, mert nem mertek bántani. Tehát, hogy, hogy a dolog nem nézett ki úgy, mint hogyha. Ő most tehát, a fia, vagy most Ez most éppen a saúfia, igen. De, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, Ez, hát ez egy bátor. Azért volt, hogy, azért mondom, hát azért mondom, a hogy, hogy, az, Azért hogy, hogy, hogy, azért hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, mondom, Mérdeződ? hogy, ez hogy, ez hogy, hogy, hogy, hogy, vagy nem volt jó film? Hát, a, a... Nem a... Rá, Amen, a amennyiben a klipeket nem nézzük annak. Hát én azt nem nézem. Nem, egy nem. film. Egy film egy én nézett, nagyon szerettem volna az apácaiban, ahova jártam, nagyon sokszor volt statisztaválogatás, soha. Mm. Nem, el, benne, nem Nem, a, el, a... nem válogatottam. nem válogattam. Ja mennyire boldog lettem volna? Amikor benne lettem volna a sipoló macska kőben. Az az igazság, hogy amikor konkrét terveltet vagy ilyen de a válogatásra mentem el, az nekem is zsígáló csó. Tehát, hogy az, az egy ilyen... De pénzszerzés? Vagy mire volt? Nem én a, tehát, hogy Hívtak filmekbe a, szerepelni, kivált, tehát, hogy de úgy hívtak, hogy téged akarlak. Tehát, hogy nem az történt, hogy elmentem és ezer ember közül azt mondták, hogy te ezer ember között nem működöm valószínűleg, hogy nem tudom. A, ezt ezt, ezt, és ezt, ezt mi nem tudjuk, mert ugye voltak ezt Voltam, lát? és nagyon rossz élmény is volt amúgy, tehát, hogy a, a, érezni ott a egyrészt a mészárszék, másrészt a, a tömeggyártás jelleget. Szóval, hogy a, a nem jó érzés, amikor egy ilyen helyzetben látod a saját versenytársaidat. Tehát, hogy az kellemetlen, igazából. Ilyen engem legalábbis nagyon feszélyezett, hogy ha, ha mondjuk enyém, akkor utána tudom, hogy, hogy nem lett az övé. És amikor meg az övé, akkor tudom, hogy nem az enyém. És az ilyen a, nem tudom, érzékenyen tudja érinteni az embert. És ezért nem is, tehát, hogy nem megy, ha, ha, ha meg kell csinálni. szerepelni a múljon, hogy, hogy, hogy sorozatban, filmben, vagy vagy mutatban? Nem, Nézd, filmben, filmben volt, és uh, m, igazából nem az történt, hogy én akartam ha. abba a következő film, hiszen akkor még nem tudom valójában, hogy ez a film milyen lesz. Majd, ha esetleg van lehetőségem elolvasni a forgatókönyvet, akkor ez kiderül, Ebben ez is nagyon fara múció, hogy nem tudod, hogy valójában mi mész. És aztán egyébként utól kiderült, hogy nem nagyon jól jártam, meg jól is döntöttem, hogy nem, vagy hát nem, ők is jól döntöttek, hogy... vagy ők jól döntöttek nekem, hogy nem, vagy nem tudom, hogy van ez. Uh, ezért nem is akarom mondani a, a dolgot. Uh, nagyon kellemetlenül éreztem magam, és nem egyszerűen... nem nekem való az, a, az ilyen válogatós dolog, de. Szóljátok, ha, vagy hova kell nézni, Szólyatok, ha bármi van, amúgy. De de... Szerep? Ah, azt így, ha meg tudjuk beszélni meg át, akkor szívesen, de amúgy meg... nem ez a vágy. Akkor nem, hogyha Magyar tudom... Péter miért felel meg a népkastingjának? Miért hisznek benne? Mm, nagyon... Ért... Nem is ez a kérdés. Amit a Bakás mond, az, az, az valójában az, hogy miért válogatják be a magyar Pétert mindenhova miközben, jól mondom? Tud magyarul, az van. Van egy új, új nyelv, az a magyar? Nem, ez, az nem Orbán, Orbán Viktor is beszéli. Az. Én... Orbán Viktor is beszéli ezt a nyelvet. A, Illetve, hogy talán a kínálatból most ők ketten beszélik ezt a nyelvet. A leginkább, igen. A, azt mondja, amit hallani akarsz, valójában. A, Hát azt mondja, amit nagyon sokan hallani ha, igen, akarnak. Igen, igen, most igen a... Nem, hogy mikettel a azt hiszem, hogy nem rossz tartozunk rossz a célközönségébe. Vagy ha nyilván mindenki a célközösségébe tartozik, az, hogy az eszköz az nem ér el titeket, viszont a... Vagy nem úgy ér az eszköz. A, m, nagyon világosan és nagyon egyszerűen elmondja azt, amit a, valójában a legtöbben gondolnak. Tehát mondjuk, amikor Orbán Balázs tesz egy kijelentést, és ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ez tulajdonképpen hazavárulás, akkor a, a biztos vagyok abban, hogy a, a magyarok többsége azt gondolja, hogy igen, ez az. Az más kérdés, hogy néven nevezi-e a, a gyereket, általában kevéssé szokták, de hogyha van, aki kimondja helyettük, akkor a bármikor. Vagy ha azt mondja, gyorsabban, mint Orbán Viktor, tehát hogy nem csak, hogy ugyanazt a nyelvet beszél, ide gyorsabban is csinálja, és kiér uh, a, Tehát azt mondod, nemzetkarakter... Annyit pofáztál csend. Igazad van, uh, igazad van. Hogy nemzetkarakterológia van, és a csehek Václav Hevelt választják. Tudták Tott Tották. A a még meg mindig Orbán yeah. Viktort? Nem Mert a két, a két a kort, a, kort, ha a két kort... Ha a Magyar Pétert és Mert Orbán a... Viktort össze lehet hasonlítani, keverni, sőt, egy, Orbán egy Viktor ellopta a magyar időrök. zászlót a saját mozgalmának. A, a, a, a, a Magyar Péter visszalopta. Igen. Fölfoghatatlan szem, igen. szemiotikát tanultam. Hogyan igen. lehetséges egy rudat ide-oda rángatni, de lehet? Hát, tehát ez történik. Lukasz vagy... a beszél. Lukas beszélsz. A, az, az a megfejlése a igen. dolgoknak. Igen, a igen, megfejlés. igen. Tehát egyrészt a kokárda mi mindig így, tudom, így milyen... döntünk? Az van, hogy azt nem tudom, hogy mindig így döntünk-e, és nem is mindig Felelelne meg magyar Péter a nemzet a nemzetkarakterológiának, ami szerintem időben változik. A, bizonyára volt Magyarországon olyan időszak, amikor sokan voksoltak volna a császárságra, ezért inkább a német nyelvet szerették, vagy a német nyelvet részesítették ebből a szempontból előnyben, ami nem is biztos, hogy németül hangzik. Érted? Tehát, hogy, hanem magyarul, uh -huh. de oda beszélt. Tehát, hogy az a, a, így értem a a, a magyar nyelvet. A, amikor Vászláv Haveltbe hozod, akkor kénytelen vagyok időben visszamenni és megkérdezni, hogy Magyarországon akkor kit választottak. Igen. Talán van, Igen, az Igen, fontosabb. Igen, Igen, Igen, Igen, Igen, Igen, Igen. És akkor nagyjából nem olyan nagy az eltérés. A a nem a olyan nagy mostanra, el, mostanra, mostanra nagyobb, mostanra nagyobb. És mostanra, arra nagyobb a különbség. Csehország és Magyarország között ebből a szemben. Hát Meg a Duda és a Valesza ser, tehát ezek szintén nem kompatibilisek. Vagy Oroszországban ott úgy kompatibilisnek tűnnek. Figyelj, de igazából kimegy Orbán Viktor Olaszországba is. A nép megtapsolja az utcán, meg egy vendéglőben, meg, tehát, hogy, ah, hogy ezt amúgy... most ezt, ezt így, ö, onnan tudjuk, hogy, hogy, hogy, hogy olaszok, de a közösségi médiában, ezt? és a híradóban, és, a, a a, és uh, igen, és a, és a, a, a megírják, gyere, az alap, hogy, hogy, a hogy, hogy, is hogy, is hogy, Nemzetkarakteriológia, amit amit Igen, mondjam. nehéz szó, igen. Magyar péter. Tehát azért gondolj bele, ami miniszterelnökünk. Igen. Orbán Viktor. Igen. Itthon, kolbász, hurka. Igen. Pálinka? Pálinka. Pálinka, igen. Hát a pálinka covid Covidot? Tényleg sok. Aztán elmegy Olaszországba és compó compó, meg nem tudom, kimondhatatlan izék, engem nem is az érdekel igazán. Az egész nem nagyon érdekel. Igen. Szembe jön, így aztán, lássd onnan tudjuk, hogy ez mennyibe kerül. Kerüljön, bekerül. Igen. De ott is van szalámi, ott is van sonka, de nem. A miniszterelnök úr elmegy, és kiderül, hogy ő egy gurmé. Még itthon is a kolbász nem mond ellen a gurménak, de mégis valami egészen más. És például ez nekem kognitív diszonanciát okoz, mert én azt gondolnám, hogy az én miniszterelnököm, no és innen jut eszembe, hogy elromlott a hűtőtáska. Én nem értem, tehát nem egy nagyértékű hűtőtáska, a hűtőtáska hűteni tud és fűteni. – Fűteni is? – Igen, ért, hogy, hogy a jelen pillanatban csak fűteni. Tehát okay. hűteni egyáltalán nem tud. Egyszer bekapcsoltam, sokáig bekapcsolva hagytam, és azóta nem hűt. De ez most onnan jutott eszembe, hogy egyik szavamat a másikban ne sem, hogy én egyébként nemzetkarakteri szempontból is, meg konzekvencia okán is, és most nem Orbán Viktorról beszélek, hanem egyáltalán a mi nemzetünk. Tehát, hogy aki itthon oldalast eszik, kolbászt eszik, és elmegy Olaszországba, és tudja, hogy ott nincs oldalas és nincs kolbász, visz magához. Elkéri a fiának a hűtőtáskáját, ha éppen működik, mert persze, ha nem működik, de én bármelyik miniszterelnök kedvéért beruházok és veszek egy hűtőtáskát, ami nem fűt, belerakja a kolbászt, bicskát is rak bele, mert azt se bíz az olaszokra, de nem kiderül, hogy ott egészen, tehát egészen más. Vagy elromlott és... útközben a kültőtáska. De ez mi? A, ez a mórici hagyomány megtörése? Igen, hát vagy, vagy hogy átlép a határon és megszűnik a Móriczi megszűnik. hagyomány. Aha. Aha. Miközben egyébként beszélni, nem beszél másféleképpen, de másféleképpen eszik. eszik. Vagy, vagy éppen minden, mindenkor és hol úgy eszik, ahogy ottaniak itthon, ö, Kolbász, oldalas, disznóvágás, kis pályinka, ott meg tengerparton, compó. Mondjad már, a, az Sőt, van, hogy itt hon, Tudom, bocsánat, a, itthon a nyilvánosság előtt Orbán Viktor tényleg kolbászt, meg Pálinkát, uh -huh. meg ilyeneket eszik. A, meg akkor látjuk a, enni a közösségi médiában, ha mondjuk Ulyás Gergelye belül a parlament vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen magyar szokásokhoz, meg életvitelhez miért dolog látszik belőle, de a tárgyalásait, az egyéb dolgait amiből uh, ilyen-olyan úton-módon min mindig kikerül valami, azt nagyon elit helyeken csinálják. ez nem tárgyalás vagy... volt, Schmittmárval és a feleségével ilyen. volt. Azt tudom, Máros megszállta a a ahova meghívta őket Szalvéni. Tehát, hogy az, az is egy politikai tárgyalás, annak a része az is. De magának, a, hogy de, de még egyszer mondom, a hölgyek nem érdekelnek, és a miniszterelnök úr is csak ennyiben érdekel, nem is az anyagi része. De hétköznap is megeszi azt, azt a compót, csak nem, a, tehát, hogy azt Én nem látod. Már. Nem kapsz róla tudósítást? Nem tudom, nem tudom. De Azért Nem mert Azért nemzetkarakteriológiailag meg van festve. Tehát azért Megvan. az, az ahogy, ah, ah, ah, ahogy Igen. egyébként Igen. a Magyar Péter is nagyon festi magát, még messze nem tart egyébként ott, mint a miniszterelnök De úr. Van mert én itt látom magam előtt, pedig hát nem kvaterkázom hétköznaponta Orbán Viktorral, ahogy a Szotyi Tehát a miniszterelnök úr a Szotyi jelenik meg, és nem zompóval. Értem, de érted, hogy számomra az a probléma, hogyha ez a nemzet karakter van megfestve, belőlem nem lesz köztársasági elnök. Mi az összefüggés? Hogy retteltesen különbözök a magyar karakter, karakter. Volt a 444-ben, vagy nem tudom hol, Sulyog Tamás köztársasági elnök <gül> lefényképezve Szegeden, jó. valamilyen bankfioknál, itt Márc, László. hát gyerekek, abban benne volt, tehát én nekem a mexikói út és a tököli sarka az, az időtlen reménytelenség Aha. tere. Igen. És ott megláttam Solyog Tamás, és akkor nem az időtlen reménytelenség jutott eszembe, hanem a bereményének és a csetamásnak ez a tíz év múlva. Tehát, Igen. hogy abban benne van ez én egész életem, benne ezek idősebb emberek nálam, de hogy én nem azért csináltam gyereket a volt feleségemnek, hogy ő neki slágere legyen a tíz év múlva. Hogy hogy jön ehhez a Eremény, hogy írjon egy olyan szöveget, ami úgy veretes, hogy nem megy ki a divatból. Hogy jön ehhoz? És elnézést a lányom készítése fogalmazásáért. De az a súlyok Tamás kép, abban benne van minden. Igen. De én annyira Tehát megsajnáltam. Igen, igen. Kézemben létezik az ember. Az ember, oda odament volna, Igen. hozott volna egy esernyőt, fölé rakta volna egy hogy, ezt, elé, hogy ne, láss, ne látszódjon. Te tennél te sokkal többet érsz, mint köztársat Nem, nem, mind, nem. Tennél sokkal többet érsz. Igen, nem, jó, mert, így, van. Így, van, így, így, így, És lehet, hogy egyszer csak azt mondta volna neked, mint a népmesében, hogy és mit akarsz tőlem, édeskoztám. Mert hogy soha, Igen. senki nem beszélt még így vele. Igen. Tényleg menjünk haza. Azt mondanám Lázár Ervin után, hogy Igen. Igen. menjünk Igen. haza még. Kam... És akkor belét karolna, és, akkor haza és azt mondaná, hogy jó Igen. megyünk ahova megyünk. Ő neki még soha nem mondott senki. Igen, el tudom kérzelni. Szerintem szépek voltunk. Itt a vége az. Az, hogy ki tudtuk hagyni, az fantasztikus. Na, a jó, tános, nem, hogy nem, a magyar szellemi közéletet? Nem, a magyar szellemi közéletet. Ja, az nagyon jó! Köszönjük, igen. Igen. A magyar szellemi közéletet. Bár az úgy ma, ma eszembe jutott, hogy ebben az 1 milliárd 800 millió benne van, ugye amit a folyóiratok támogatását is ugye kihúzták igen. itt a 133 pontban, hogy azért azt meg fogja szívni a magyar kulturális élet. Mi volt még a 133? A... Taláncskaztársaság, ugye? Mert uh -huh. hát, hogy csak 130, nem... Valakire mondtam, ahogy, hmm. hogy hogy hívják, és Kunnal kezdődött, és azt kérdezte tőlem az illető, hogy nem a Kun Miklós rokona-e, és azon gondoltam, hogy maga a Kun az annyira nem ritka név, hogy ez alapján tulajdonképpen azt is megkérdezhetett nem volna, hogy nem a Kun Bélának, ami <gül> <Igen. Kuhn> Bélának. <gül> no, vagy... Na, de a Kun Béla leszármazottja uh, a Kun leszármazott -e Miklós? Éppen az a vonal az éppen találkozik, de hogy... De, de Kun, én, én, én, én, én, én, én, én, én egy utolsó táj. Mind a mai a napig él és nagyon... arra, hogy a karsai Dániel, az a karsai... Lássuk. Történésznek a fia, Igen. mert én ezt nem tudtam. Ha tudtam. Valakiről hasonló módon terült, gert, nem jut eszembe most, hogy, de nekem is volt hasonló felismerésem. Ah, ja. Az arcképük az is, iszonyatos hasonlítás. Hát, Istenem, hogy hasonlítasz nekedre? Én, én hát viszonylag rettentően, mármint hogy a rettentő értelem, <gül> hát, remélem nem rettentő. Apu, nem te miattad rettentő, hanem, hát igen, hasz, Inkább hasonlít. apukád vagy inkább anyukád? Azt hiszem, hogy inkább apukám talán, de ezt nem tudom megállapítani egész pontosan, mert nagyon régen nem voltam már csupa a De pakás, 20... te kivel a apádra vagy egyen? Hát évvel. annyira félelmet a szüleim voltak, ez, amit mondok, ez sajnos igaz, de illetve nem sajnos, a, apámról van otthon festmény is, tehát össze lett hasonlít, ha följöttök, majd megnézitek és a homlok csont minden, mindenben rettenetesen hasonlítok apámra. És anyám valahogy beadta apámnak, hogy nem tőle származom. De miért? És apám elhitte. Pedig ha egy pillanatra ránézett volna, láthatta volna. De, de, de, de mi szült ezt az ötletet? Hogy férfi és nők. Igen, férfi és nők. Igen. Hmm. Férfi és nő között miért történik ilyen? Hát a nővérem az... meg rácsatlakozott, innentől, <gül> az, az, az és, és én nagyon sokáig azt hittem, azért hogy... Azért voltak a... amikor szórakoztató családod lehetett. Hát ez a legkevésbé sem szórakoztató. Na ragudjatok, igen, szóra, hogy ez egy gyerek szempontjából, ez a legkevésbé sem szórakoztató. Jó, végre, hát hogy ez a... -e? hát ezt hittem, e, e, hat éves kortól e, olyan ja, tudom, e, e, What? 40 éves korodik? Hát most akkor vált nyilvánvalóvá, hogy apám az apám. Tehát, hogy ah, értem. Jézusom! Tehát ez nagyon ijesztő. Apádnak ez beadta az édesanyád, és még ebben a nővéded segítségekért volt. A... És azt mondta, hogy ráadásul a prépos kanonok keresztapám volt az apa. Szórakoztatócsalát. Uh, attól, hogy uh, milyen a forgatókönyv, és milyen, milyen a film, amit látunk. Uh, ez megértem, de ez most kellett. Nap, van fényképezve vagy megrendezve, akkor talán szórakoztató, de, Igen, de... ebből egy horror is tudnék rendezni. Vagyok a horror rád. is lehet szórakoztató, nézd. Nem. A soha. én nem, szóval, nem, nem, én nagyon is emlékszem, apa, apa, Ince Lajosan, akinek, horror, akinek de én volt. volt az apá, akik most együtt láttuk a Cápa filmet filmet Prágyában. Mm, és ő végig mm. Az egészen Te végig röhögte, az a, az és, és, a, és a moziban nem lehetett eldönteni, hogy most megverike vagy, de végről röhögte. Tett. De a horrornál tudod előre, hogy az. nagyon. Tisztázottak a, a, tisztázottak a viszonyok, itt, itt nem voltak tisztázottak a viszonyok, ha jól értem. Hát, hát ez így, így nem egy film volt, Igen. ugye? Az De volt ki, a ha... baj, hogy Igen? apám az állandóan így nézett messziről, és tényleg ez volt, hogy én nem beszélek, nem tudok jól latinul. Ja, és ez. A... Aha. Tehát én én egy az, hogy nem, az, nem az a gén. Aha. Elhitte szegény apám, mert. Nem, nincs de. De nem Értem, Nyelvzseni volt. Értem. A nővérem is nyelvzseni, a katilányom is nyelvzseni. De ők nekik, egyébként. Tényleg, héttól a bokon beszélnek. Én meg semmi. De magyarul nagyon jó beszédsz. Hát igen, ez az egy. Te kimaradtál, te kiné Én vegyes kar vagyok a kívülről mindenképpen. Gestusaim van mozgásomban inkább a kam. Mm. Te... pont. Én vagyok. Ja, <laughs> Még bucsúzó, apád vagy anyád? Majd Magy... esetleg magyar Péter. <laughs> <laughs> Igen, <Minked? Tusi. laughs> Köszönjük, hogy megvártatok Nem, hogy adjátok elnézést.